ذكره روح لأنفسنا شكره فرض على الأمم خفيته من المفيدة للتجميس يونس لا إله إلا الله فنو قمضه ورقيده ويسأل الله ورسي جمتا خفيته من جاشر وخفيته من يفاق أفا ويصم أفروم نصائية ديرا سلسلة أشتوى يوميا التوحيد صفوة الباري وخيرته طاهر من سائر التهم طابت الدنيا ببعثته جاء بالآيات والحكم pacient Muhammad Abdul Wahab Qobil Salam ajo është për t'u shartse moti për Qob Abdul Qobor te bashkënit domut e sinit t'uhiqin dhe shahada anla ila ila allah qobide nshvitime turide te dheshmisi jorras la ila ila allah sino qobulor qedo allah taza jalla tot është kapitulli i ngjashëm me kapitullin e para pa por se ka thon disa ajete dira silsela tashtoin jojen e tauhid rrasi kapitullt shir me te sevin si shtes وقتيمين توحيدت شتا ابلستو محمد عبد الله بن القبيب سيدنا اا باش كا سيلت باش ايات السوره الاسراء ايات 57 الله عز وجل قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا الله عز وجل نكيت ايات لث بر رسيم التوحيد نسيم الابيغامار شكوكا ايتي 36 اش الله عز وجل يثوت مشرك و قول يدعوا الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحيلا ثو يعطينا التي نوسناتها تصلات نوسن برفس الله يضرو برفس الله عز وجل اقل موسي اتا نوك دوت كن موسي مي على غوا فيا اصليت كيچ Çka godit ata, astia t'i largojn apo t'i aporshillin te tjetër kohë, t'i largojn atyrat e të këqeshën e t'i çojnë te të tër të kujna. Atyrat që ju luteni, t'koni prit dyra, Allahu selim u thon pejgamberit sui, leti sojn ata atyrat që po ju lutet. Ku janë ata, se cilën ju lutet? Fëmijët e jetarë kanë dhënë ka përshëndhimin, përshëndhim Merjemin, Isaun alayhiselam me Uzair. Atëp ta prasa mushrik nuk kanë veç ata që azurojn gurra për do dru Oftu po flet se mushrik janë, pagan janë, rrata që adhurojnë tjetër kanë, domethënë mm -hmm. edhe nga pejgambert nëse janë. Ata, edhe se pejgambert njerëzit i lutën, i adhurojnë, atëherë kanë boshet Allahu Teazza vajel. Kjo është shësuru. Qoftë dalin prej fejes dhe janë në xhehenem li, edhe nëse adhurojnë njerëz mir, të mirë Allah, Allah, dhe Allahu Teazza vajel. Po pastaj Allahu zot, ulai ka alladhina yad'un yabtagun ila rabbihim alwasila. Ata pejgambert thonë se letë ju po ju luteni aty na, dhe po besoni se mund mi u ndihmu diçka ata ata të cilët ju lutën Allahut Azza wa Jell. Yabtaghuna yabtaghuna ila rabbihim alwasila, kërkojnë te Allahu një ndërmjetësim, një lidhje. Eyyuhum aqrabu, shikojnë se lla do të ofroj më shumë, se lla lidhe do të lidh më shumë për te Allahu Azza wa Jell, wa yarjun rahmatahu, dhe shpresojnë mëshirën e Allahut, wa yahafuna adhabahu, dhe kanë frikë nga ndënimi i tij, inna adhab rabbika kana mahdura. Ro Allahu Azza wa Jell A su gazu mushrikve, se ju atyra që ju luteni, ata janë vetë të cilët po kërkojnë vonë me imbrojtja ka. Ata janë të cilët po po friksohen nga ora të po shpresojnë tone. E çka ju luteni ju atynda? Do domethën, jepën na kulturën e neve se kush adhuron tjetër kan përveç Allahu subhane ve te pejgamber apo njeri i mirë det prefes. Atë do të suportosh Isa alayhis salam. E thot Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu azza ve zel tapermënchet ayat raditeyt e te tauhidit. E ka përmjedh për bled të regjana, e para, u le i kelle dhine, e dhegune, e btegune ila Rabbimul Vesila. Ata janë të cilët i lutën e Allahot, dëshirojnë, shpresojnë, muarrit, muafru të Allahot. Qa është kjo? Dashurie. Nuk ko të uhit për dashurit, të eda është Allahun Azazër, s'ko të uhit. Se njëri u kurdo muafru të dikon e dënë ata. Në të të pengëmbert janë ata cilët e dojnë Allahun Azazër, dhe këto është të folë për të uhidi, Nëm dhe pas dashurin dhe Allahu Azza wa Jal, dhe pengamberin sallallahu sallam. Nuk është të uhi dinjesimi e Allahu Azza wa Jal, i pranushon për dehesa të nuk edhan Allahu Azza wa Jal. Jeb të vune ila Rabbimul Wasila, dhe dyjta ndërmjecimin, e lipin ndërmjecimin. Që që që që e ndërmjecimin? Ta ndohën dhe ta, ka përsëllim, et taa wal amel e salih. Iba detët dhe vej pra dhe mira. Pengamber, dëshirojnë muafru ta Allahu, me vej pra të mira. Dhe nuk e ha besi vit dhe ibadeti dhe neab me kuptoneve se tauhid nuk ekziston pa veper sco te vit pa veper sco teuhid pa ibadet teuhidi pa ibadet besimtar pa ibadet ke domethon esh tauhid i shpikun nuk ka ekzistuar kon pejgamberat as nukon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe nuk ka pejgamber i cili ka thyr tauhid nisimin e allah ta jazzal pa ibadet ando qadawallaqat ba'atna fi kulli ummatin rasula Ne'abudullaha wa sallihu tawhu. Na vet e kemi çdo popull tani pejgamber ju ka thon adhuroni Allahun dhe largojeni tawudit, mos adhuroni shejtanin. Apo mos adhuroni çdo kan, çka shpëgsh Allahu ta azhëjë, çë bogadin te si zot, fjazicë, vallarisi si zot. Don ton kjo është thirrja e pejgamberit, don ton yesimi Allahut me ibadet. Spas ka nuk ka nuk ekziston yesimi Allahut pa ibadet. Mevon se dikosh jesh bo musliman dhe esh musliman dhe ka vdeq musliman po kur Allahun ibadet se ka von dozon ki lloj tauhidi qe eshte neorde esh i shpikun nuk ka ekzistu dha nuk kan thir pejgamber kta thirrja pejgamber ka thënë ata adhuruna allahun edhe landojemi azhurimi te kerkuj per Allah dozon te uhidi qe muhammed gulam ka pluget arat ne tregune se skot tauhid pa adhurim nda Allah ta zot se skot tauhid pa vepord pa ibadet Pejgambert ka thënë, me shpottuta Allahu Azhaxhel me vepër, me ibadet. Kjo ka ohësimi pejgambera. Ayyuhum aqrabu la'nashku dhillave, por ashtajë, cilla është i ibadet, cilla është i ibadet, i cili t'ofron më shumë te Allahu, dhe ata kanë bot. Dhe kjo kur e kanë bot pejgambertë, çka mbet për ata të cilët do të janë pejgamber. Yergun rahmatuhu wa yakhafun azab. Dhe kjo shpresojnë te Allahu Azhaxhel, dhe kanë frikë pritënIMIT. Kjo është ohit, kjo është një sinj dhem i usprësu ta Allahu Azza wa Jall dhe me pas frikë nga dënimi i Tij, këto do thot janë tre zona te cilet thotim al-muqayyim rahimehullah, që flasin për analitetin e tauhidit. Ja pas dashurin da Allahu Azza wa Jall, mund të dërmësu ta Allahu me veprat e tua të mira, vallahi ibadetet, me këtë, me gjithatë ato që është më e mirë së të afronto Allahu Azza wa Jall, edhe me pas frikë dhe me shpresë tek ai. Kjo është tauhidi që e kanë pas pejgamber edhe besimtar. Dhe nga kjo ajë Në votë çorsen e njom, nëse ne nuk na lejohet për xhasimin me xafira, nëse rast ni badetet e tyra, dhe se i prej ibadete ose prej tauhidit është distancimi prej tyre, mos më vepru sikur ata. Dhe e dyta se tauhidi nuk të uhid pa ska tauhid pa veprë. Pasin që pejgambertë të çdash me vepruat dhe, dhe me shkotua, atë gjithë ata, gjith ata pasues të tyre e kanë këto obligim. Dhe këtu është një përgjigje e vogël Xyrzve, qellet e kanë shpijkë di lloj badetit, qellet si se i thonë se kjo është i badetia i minor, dhe kjo është pikë i badetit i sufive. Do thonë dervishve, qellet e kanë nxjerr dhe ja përsuhën Rabiatur Adawiya dhe thonë se ne nuk e adhurojmë Allahun Azza wa Xal nga frika, as nga shpresimi ose lajmënia në xhennet, as po friksohemi prej Azharmit, as nuk po lajmojmë në xhennet, po e adhurojmë Allahun vetëm se ai emeriton adhurojmen. Kjitha i badeti nuk është i njohër të kselefi asë të këpengambar. Allah A.K. Kërë i përshkru një badetin e tyra, pëngambar tëtë jërgju në rahmetëhu vë jë khafu në adhaba. Ata shpresojnë të Allah A.K. dhe kanë frik nga të njëmi i ti. Kjo është i badeti i pëngambar. Sko i badet në bibi i badetin e pëngambar. Pra, gjdo lo i badeti e cili definohet më një, një ndryshin në kë i badet, që e kanë po p Përndryshe asgjënie është, nuk është e vërtetë. Kur Allahu Azza wa Jalla ju kërkson të robëtoheni, me zot, dhe dikush thotë se unë nuk po friksona ai rrein ose është me demë marr para Allahut Azza wa Jalla. Dhe kur Allahu po shtun xhenetin dhe lutitë e tij dhe thotë nuk knatmojën në të, kur Allahu ka frirojën dhe etin, e din se çka lë paraj, ai është dhënështot ose është me demë marr para Allahut Azza wa Jalla. Dhe sot muzime posibale tjetër. Po do Allahu subjan ketaj ata ashtu fol për ibadetin më, mm. më të mirë, që e knos Allahu subjan. Ashtu fol për robrit më të mirë që adurojnë Allahun. Dashur tregu se ata adurojnë Allahun azhë, dëshmojnë mafruhet Allahu me veprat e tyre të mira, kanë frikta Allahu azh dhe shpresojnë mëshirën Allahu azh. Dhe ato fle tregut ç'është ibadeti më i mirë që ka pa pejgamber, dhe çdo lloj ibadeti tjetër do të thotë se dal nga ky lloj, ibadeti nuk është novego. pastaj tasiel ka siel fjalen a llah ta zaxhet ku allahu dhotse w iz qala ibrahim li ebihi wa qawmihi da kur ibrahim alayhi salam isaf go boski dhe komudit i inni ibra'u mimma ta'budun qul lastan sa'am ta ya'buduni illa alladhi fatarani falash ati sen katriu inhu sadi aytamdreta dad muzan mu وجعل كلمه باقيه في عقب به لعلهم يرجعون انك تشعر الله عز وجل على نصوصه الستيه دوستا دو تخهن يا ابراهيم عليه السلام كاسي محمد ندروبه من تروج توحيدي لوكش واش ثاني توحيدي لوكش واش دشمي يابا كاتشبيغو فكلمه لا اله الا الله بكت ايات فابراهيم عليه السلام اشتهذن دفيين من كذا الفاله Kë i të të popullet vetë, unë distanësojmë babës edhe popullet vetë. Allah është gjëllë nuk i në asilë rësishtë pridin e fi, babën. Edhe kë asilë popullet, ka përminë babën edhe pridin. Edhe popullet, inni bura a, um minkum, mimma ta'gudun. Kë i të të popullet, babës edhe popullet, unë distanësojmë nga jë. Dëshminja të uhidë është distancim nga pagandë. Në senjeriju, e të të të të fjallë, pas të i bëqësohet me ta, kjo fj Këtë është të doshme në thonë Muhammed Abdel Wahabi, dhe është të në shpjegu ma jetë nga fjale Atat Azharqel. Se Ibrahimi A.S. po ju thëtë, unë distancohem nga jo, pas tajtë përveç ati që më ka kryu. Kjo është të kufër, fjale Allah ira, nuk ka të dhuruar t'i edhe. Dhe me thonë mëhën gjitha zotra, po të një të në kutë distancohet nga baba i ti dhe familje ti dhe, dhe kukulli i ti se që fjallët të uhidit nuk pranë në mishësi marrë mishë të Allahu të zdojëllë. Ska më si me konë besimtarë dhe të një të në kohë mishë me mos besimtarë. Tu, Allahu të zdojëllë e ka sijëdhë fjallën Ibrahimit, me amësuneve se fjallë është të uhidi i fasët, nëse Ibrahim a.s. është pringi, i ketë për nga më bërra që kanë në fasët tine, e që kanë sijëdhë dhe kanë tirë në të uhidhë. Illa lëdhë i Pas kanë adhuru Allahun Azza wa Jall, se Ibrahimu Alayhis salam kur po distancohet nga zotrat që ata i adhurojnë përpër jashtan Allahun Azza wa Jall, po thot përveç atij që më kriju. Donë thot, ju kët zotrat që ju po i adhuroni, unë distancohem nga ajo që ju adhuroni përveç atij që më ka kriju. Përveç ti zotit që ka kriju mua, që ju po i adhuroni për shkak të një distancoj. Dhe pas distancohet prej babës ti edhe pogneti. Donë thot, kur njëri adhuron Allahun Azza wa Jall, Po ti të kohë dorën do të kanë tjetër që nuk i bën dobi. Nuk i bën dobi. Dhe kjo ka kaq çin shiku ngon e Ibrahimit alayhis salam. Dhe kjo almë kuptu se ngon e Sodom. Ata që le ta adhurojnë tecia, vetë ti të po e falin namazën, nuk ju bën dobi kjo. Ahyra do të më thonë ti të që ka thonë Ibrahim alayhis salam. Inna na inni buraa'un minkum ma'imata'buduna min duni-llah. Na distacion ndajojë edhe çai adhurani përveç Allahu tazojel. Gjasë ata adhurojnë zotë do po bash me zotë tonë adhurojnë Elli kanë tjetër, ila alladhi fatarani. Përveç atij i Islam ka qriu veç për tinëu distancojmë. Vetëm thëa adhuroj nga sa zota tjershka, jo pi adhuroni përveç Allahut nga teçet apo nga gurt ose dut ose nga sairbaza, nga gjithatana distancohemi. Dhe kjo prapë ka sill këtë ajet me ka thundur me se distancimi është pjesë e tevhidit. S'ka miqësi as një lloj miqësie mes muslimanit dhe jo muslimanit. Dhe se placimi i tevhidit vonët mundi u dukë pse e Samsung gata. Dhe kur e ka sill Allahu azza wa jalla Ibrahimin alayhis salam. Dhe ne ka sill citate të tjera që flasin për Ibrahimin alayhis salam, ne ka ne e kuptojmë nga jeta e Ibrahimit se Ibrahim alayhis salam ka qenë një dot. Ja se ai është sill, është i zëjtë zjat, s'ka pas kush më ndihmuar, dhe ai është larguar prej rindës të vet dhe popullit të vet. Nëse ka qenë një dot, është drejtu, është është ësht detyruar të bëj hijret. Ka qenë jo. Mirpoq nuk e ka penguar distancimi nga, nga mushrikë Dhe se distancimin nga mushrikët bëhet edhe në kohën e dofsisë kur muslimanët janë doft, edhe kur s'kan poshtë. Nuk do të mprit muslimanët në koltabën apo shtetin, na distancohemi nga mushrikët se tash nuk ka kohë. Tashimi doft nuk ka. Jo, Ibrahim Ali Allahu subhanahu wa taala ka sjell si sjell simbolin Ibrahim Ali selam, në kohën kur Ibrahim i ka thënë doft. Dhe se ai është baba i gjithë pejgamberëve, dhe ai është mësuesi i tauhidit, shea ka mësuar njerëzit tauhidit. Pra dhe Allahu subhanahu wa taala ka thujt me ktina E apo nëse ne vese edhe në kohën kur jeni dot ju e keni obligim distancimin prej tij. Nuk ka mësi meta. Madje edhe në kusht nëse është prindti. Si Ibrahim alayhis salam ka thënë bofin di di, ka thënë mosri. Dhe ai po u distancoi prej tij, ndeti. Dhe ai është njëri më i dashur te Allahu azza xal. Në dot njëri nuk e prish punën e tij me Allahun azza xal. Nëse prindin e ka jo besimta e pastaj distancohet prej tij, mos friket se është prish me Zotin, se Allahu ne u po prish me prindin. Ja yeah. Për kundrëzë, për kundrëzë, ti e kje obligimu prish me tënë, nga sa e është prish me Zotit. Si me me qësi, me dhe s'ko mësime pasë miqësi, mështi dhe pritët tënë. Qeshtet e dunia, se shtet tërsen. Por se, me ambo qefën që a ti në qeshtë tjere i badetet nuk ka. Distansohem nga jo që ka i pe a ozorën nuk. Tërë Allah, atë Ibrahim, marisa më përgatat, pritët i edhe në kohën dhe dhe, në kohën kur a ishtë i doktë. E pas taj k çat kthehen në kët fjalën e Ibrahimit alayhis. Qase tu thithja doja Ibrahimit alayhisram ishte se prej pasorëve të tij çan Allahu pe nga mbër, Allahu xhela kishte pranuar dhe kjo fjalë kishte mbajt, ta mbajt pasorësit e tij dhe duke zhduktë ngjili thithja e tij. Pastaj ka sjellë Muhamediu Abdulloh beynë ayetë tër, ahum kitakhudhu ahbarahum rubananhum arbama min duni llah. Dhe këtu na flet për një lloj shit tjetër. E thejes se do të kuvrëj. Çdo njeri mendon se ibadeti apo xhirku është vetëm nëse vetëm nëse i lutesh dikujt, në shkoni lutesh, kërkon veti apo i vansejsh dorën ku, kjo është ibadeti, kjo xhirku i cili të zgjidhet nga feja. Dhe lloji tjetër xhirku duk di. Miq Allahu zotërinë ka si lloji të tëra të xhirkut dhe për me plotsu kuptimin e tauhidit, atë ka si Muhammedu Allahu fiket kafizu, ka si atë ayat. Ittaqoo ahbarahum wa rubbanum mababa min duni Allah. Ata jehudë dhe kristianët e morën për zotra ahbar është shumë si fjalë ashabë ashabë dha ahbaru mazan i ditë shumë i madh e morën dietat e tyre dhe i thirrën rabinat e jehudëve u ahbaru hum ahbaru rreban e hum rreban e jam avrust e morën dietat e azrust ibadat jet arbabë mendon ila azotra përveç allah azotra Kjo jet, e thëm atë shintërimin që ju të bohet djetarit. Dëvijimi i jahudive dhe i kryshterve ishte nga shintërimi i djetarit. Nuk ka të shintë, përvesh atës që ka Allahu Azizhele e të pohë. Nuk mirë të fjole e hoqës ose djetarit, veç kër aja është në pëlqimë, në divënë Allahu Azizhele. Në këtë më njërë Allahu Azizhele e ka ru i të fejën e ti. Në pas qenë i shintë hoqës ose djetarit, ishdoqë me më në që të të të të të. Me, por, në të që e kështë e pojnë, në të që e kështë e pojnë, në të që e kështë e me qëtanë për e fjallës Allah të së gjithë të vërtetë. Për Allah së gjithë e galanë bazë të librin e ti dhe kështë janë këndër shtimë me ta, nuk banë të bi diturija ti. Të dharë, kanë marë vjetatë të tynë dhe azurusë të tynë për Zotë fa. Nuk arë shëndëri, edhe nëse është një badetëgjit, edhe nëse azuran Allahu në natë në sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fjalët e tyre nuk kanë peshë përderisa nuk u specuhen për shohurën e Kuranit ose sunnetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë ajet për më të sqarzuam më shumë se për shfarhiku ato fola Allahu azza wa jall na shpjegon hadithi ka Adi ibn Hatim al-Tai kur darto pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Adi u kachej për ai krishterë var ymine se kishte pranu islamin dhe nuk e kishte dioft islamin sa kishte kuftu saqi shën islam, dhe nuk e kishte dhon mosia me kuftu kët feën çu është. Dhe me vetë kishte burt një kreshnik çaf lu ke kishte hij. Dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi ka filluar ka thon hekët kresh prej çafos, kët pop el idun dhe pastaj e kalazukët ajë. Etakhdu ahbaruhum wa rubanuhum arbaban min duni llah. Ataj morën prozofta dietat e tyre dhe adhurues te tyna, oda ibadjet te tyna. Dhe Zofra përvesh Allah, për Ta ja Rasullallah, ma kun na na abudum, kërëndë dë gjegje, na nuk i kimi i bo ibadet, nëse adib në hatim, po mendon se ibadet është veshkër ju këthej është ti edhe i lutështë, i që ndultë edhe i bëndua, ose i bëndë sejtë edhe nuk uku, nuk e ka kuptuat fjallën doa, apo nuk e ka kuptuat fjallën ibadet, se qëka është në islam, qëka përshinjë. Ta ja Rasullallah, ma nuk i اليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ان وكلين يواطئت كما الله قد استبى حراما اذا يوا بشيت حلال ويحرمون ما حل الله فتحرمونه اذا اندالنين اته كان يوا الله اذا ياندلش قال بلا يا رسول الله قال تشطور كان تلك عباده ففي العباده شيء يقربا فينه كما بي صلى الله عليه وسلم Po e flet ati, por një lojt shirkot që këte njerëzit nuk e njohen edhe e shirkë ku i respektit. Nuk është pa tjetër se është dhe me i ba. Po e ba dhe një sen që kemi fornë në fillim, aja është njësimi Allah të azzawajgjell në gjykim, në një gjithdanje. Nëse një Allah nuk një, njësohet në një gjithdanje, është të kotë adurimi që jë banë të gjatë natës dhe ditës. Nëse ti pranëm, halalën dhe haramin që dikushet, ta ka lejuat nisen se ta ka lejuat ata kanë ndaluar atë se nëse është në kundërshtim me Allahun azza wa xal, dhe çështja është e qartë, dhe ti po e di, dhe pastaj te pe pason atë, jo atë, Allahu azza wa xal dhe po thuash halal, se fulani ka thonë është halal, dhe ti po e di se libri i Allahut ka thonë haram, ti ke po i bëdat boshkake respekti që ke. Dhe kjo është shirku i respektit. Dhe to aż të kërkuh njësimin i Allahut azza wa xal në diçdonjë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tek tek po ibn Adib ibn Hatimet, e që ai aty u ke shfeshkë dhe nuk e kishë mikutuar këtë mushirull sa ata e kanë bë. Dhe pastaj e pranoi. Mi bëuën në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shihet një san i çort, dhe ajo asa nuk e a nuk e keni boh Allah atë që ata e kanë bëjuar Allah, atë që Allah e kishte bë haram. Sa po doktor garantin lidhje, ka garant ditë. Se çka ndu vepru, do thot kur ka ardh prit ti u ka thon halal keni këtë punë që është në fej haram, në prifti që ta halal, halal është. Nuk i kanë thonë haram, që ta thonë halal. Dhe ku e ka thonë është haram, dhe ku e kanë di që në liber, në tevratë edhe një gjithë, është halal. Që që ta thonë prifti? Dhe dhe që e kanë pranua dhe. Dhe ku e kërtu se kur njeri është në zërdije, dhe e kanë marën liberën Allah të të zëgjër dhe për le djën, innëmë al-k Vërtejt, alkoholi atëm dhe vëgjozik e për lezën e jetën, se janë haram. Dhe dhjenë hoxja dhe të të të të të, ja, alkoholi është halal. E ti thua, alkoholi halal, u krypë. Ti po edhin, të të i blotemija, rahimë Allah, problemet e këta që ka qenjë. Këto e kanë ledzuhë të që është e që është e që është në liëbër. Mi po ka thonë, në dhjetarëve tonë së një dorë, mi përpora. Edhe i kanë bo e mitim dhe dhe kanë pranuar Allahun dhe Zaharomin e tyre, e kanë lënë Allahun dhe Zaharomin Allahu te xojë. Dhe nuk e kanë nisur Allahun këta, prandaj kanë bëshirku Allahu te xojë. Dhe kanë marrë zot tjetër përveç Allahut. Dhe to tash nuk është vetë, let's hold. Tashin gjithta vjet, prandaj betejëja me shirkut dhe imanit apo kufrit dhe besimit është e njët prej kohës së Nuhit alayhis salam. Forma që ndryshon, dhe lehë Allahu shirkut për hapet më shumë, ndonjëherë pa pak. Po gjithë mund të uhidi ka pas probleme me adhërimin e tjetër ku i përvesh Allahot dhe ta, killoj, njoni, badbe, që kanë adhërin tjetër kanë përvesh Allahot dhe shirkën e respekt. Shirkën e respekt kanë pranue vijët e të përve tune dhe kanë launat të qëpa Allahot dhe zëzhar. Dhe killoj shikut ka që i preko sluhit dheri në kohën e sëtma. Dhe vazhdimisht musliman të janë betejnë pra me të. Këtër një dhe problemi i ma të muslimanit. Se nuk e kokëtojnë këtë lojnë e shirkut, e, e shirkut në ta, në aspekt. Dhe pre shirkut sëtëm, që ka është, e që ja kanë ndru e emnat e që është në realitet e njëta, e që shumë njërës nuk e dine ndështë të i shësërojnë Allah A.Z. Ajo është prifta e sëtëm, apo djetarët e sëtëm që njërës dhe dimoni për Zota, janë depotet. Depotetit janë ata të cilët, në mëzdisin e tyne, i bëjnë sejnë që Allahu i ka ndalu, i bëjnë halal. Dhe ato sejnë që Allah i ka bëjnë halal, ato i bëjnë haram. Që i bëjnë? Poligamin, Allah A.Z. ka bëjnë halal, ka në ju më i mërë 4 grafë. E këta vijinë dhe s'jëllit parlament, leqë se ndalohet, apo bigamija që ka pojtë i dojnë për allu. Marrë thejsa marrë shumë së me një grubur, e ka ndalu. Dhe pranimi e të së është haram, Nëse ti e pranon këtë më, më një duhe, ndalume është, se ligje kanë ndalume, mu është ndalume. Nuk është halal, bale, më më më dhu, dhje se e ke monë për zërë. Ata vëtë që kanë bë shirkë Allah të zë një liçdhanja, nga se kanë po vetën, se kanë të drejt liçdhanja. Nga se kanë bë shirkë Allah, Allah u ka mu ligje të njënë, dhe tjetër nënë po, po i mënojnë e tharë, po i shosërojnë Allah, po dojnë mi bonjërë dhe të rob E ka boshë qallahu fazhelja. Nje ç'shegan po ja uliza këtë shajtë. Te librin e Allahutashherçe po talejan Allahu Azza wa Jell, martesën më shumë se një grup. Pastaj i thuhet se është haram. Edhe pse shkruan librin e Allahu Azza wa Jell, dihet se e boshhet Allahu Azza wa Jell. Osa? Leis. Allahu Azza wa Jell e ka ndalu shijtën alkoolit, e ata pastaj në ligjë që lejohet shijtë alkoolit. Në ti thu, lejohet shijtë alkoolit është halal me shijt. Po Zoti ka thënë është haram. Se jo ja, paskali ligje ka lejuar, kanë lejuar tash na së ndalin para tyne. Ata e kanë bërë allat, do të tash alkoshit janë al bërë tash allat. Çdose an çdo ulket mënyrë, ata që e pranojnë kanë morë zotrat paraqash Allahu ta xhe. Ata që kanë nuk e praloj, për tash. Por sot e im nikantri shu, po janë njëjtë. Prandaj sot është domosdhom musliman do ka shumë probleme me krishterizmin se është bëhet çak. Po çafira ose shejtonit ju është dosh me shpik diçka në mashtun njerëz, ja u ka shpjegin i fejtë tjetër i kanë thonë demokraci. E pastaj ja ka sjell klerikët e dy asaj feje dhe atë në deputatet, ligji i tyre është kushtetutara apo kanon i tyre, ndërsa shejteria e tyre është imuniteti që sipër ligjit. Çka ka se i kanë shosur Allahu Azza wa Jall dëshir ku ja ka dhënë imunitetin që janë pa prekshëm nga sa janë bo zotrat pa vetë Allahu Azza wa Jall, ndër çton njerëz i azoroj povë dija do nuk e di se çfarë ndodh por kjo shirku për të selel na ka fol Allahu azza wajel Kur'an në sulet e penga bej sallallahu alaihi wasallam. Që Allahu azza wajel ka thukë ditëbur me lutut gjithsa llojet e shirkut dhe për llojet e shirkut të shërdhëki shirku e tar shirkun respekt. Dhe këto kemi shpjegim. Nëse hoxha ose dietari ose dikush ta ka bëvë halal, jam se Allahu azza wajel e ka bëvë haram dhe ajo është me dije, çështja është e prerë. Në të ti pranon, ti ke boshet Allahu. Nëse ti ka urdhënuar me punën e një punë keqe, dhe ti e ke bërtë ose ke thonësh Allah. Ti bop punën e keq, ose ke thonësh Allah në botë. Dhe ajo puna e keqe është haram në xheria. Në të ti pranon se xheria dhe po e van je më katar i mall. Nëse nuk e ke bëu Allah. Nëse ai të ka urdhënuar me bëshirk Allahut Dhe ti ke thonë që shirkur nuk lejovët, po e ke bon, jem u shrik. Okay. Nëse të ka ordnu me bon më katë madë, dhe ti ke bon më katë madë, dhe ke thonë kjo është më katë i madë, por se, o ne po e baj, bja më katëarë, jem vërtet më katëar i madë. Nëse të ka ordnu me shirk, bon shirkur, dhe ke pranu që e shirk, po nuk është e lijume, po që po e baj, jem u shrik. Nëse të ka ordnu me bon haram të madë, jo shirk, haram të madë, Dhe ti e ke pranu me bo, përveç, përveç kësoj, ke pranu që është edhe halal. Dhe përse Allah e ka bërë haram? A të të të të të të fejtës, e ki në shohë. Dhe kjo është regulli. Ndërsa ai qëri e ka bërë halal në haramin, <coughs> e i ka dërë për e fejtë që është fëdhën, kër e ka bërë një zhëdhënja, apër kër e ka ndushu një në Allah për të të si pasus, vetani, të regulli. Regulli është, të të të të të të të të të të t në ç'i Allahu Tabaharan, edhe ku ndodhem, dhe, dhe pranojn ashtu si thojnë ata, ka vzal preferes. Nëse jo, atë t'thehet rregull e janë e sipërtia. Nëse të kaq shumë më bo makat, dhe ke bo makatin e madh ose të vdolur, duhet di ç'është makat dhe ke pranuesh është makat, jo makat. Nëse e ke bo shirkun, kaq shumë bo shirit dhe ke bo shirkun, domoshta skeçeni të thonë me bo shirkun në rregullat e sjelljes kësaj detyre, dhe ke bo shirkun, dhe ke pranuesh është shir, ti je shekë luçpstan të shir ko të kaquaj me bo Nuk arësijë e me thonë ka quk filari me bëjë, dhe në e barna. Për dhejësa nuk janë atë rrejllat, se da të plëcujt i shpëtoj, për është për dorët dhona, për se te shpëtojnë nga kuflë, nëse te nuk e keba në zemë. Dhe kjo është, do i shirkut dhe i kuflët, që me këta jetë, Muhammed Nablave të dashmuna i kuflën, me ne i plëcu neve kuftimin e tuhidit, nga jetë që ka folë më herët, se tuhidi ës نسيني الله عز وجلRespect اني الجزائريه ثبت ما تي برنوه فيجي تاسكيه التترت بروس الله عز وجل. وصايي وصيه محمد نظرا به ايات نتيترت سوره البقره ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله dekopr njeh vetë të cilët morrin ti të kanë thirr për Zotra i bën që i Allahu te zënë nazarin i u kebunum i doin i hubillah çu she doin Zotin ulladina amanu ashd huban lillah ata se të kanë besue e doin Allahun më shumë ti këtë ayat e shpjegon muhammed rulohabi se shirku vontë ndashuni qi qobot ndashurin. Do nse Allahu ta zogjeni shoshran ndashurin, e moshet Allahu ta zogjeni. Menjsu Allahu ndashurin. Në zëmër dash di kanë shpëdon Allahu na zogja. Në sekël dash di kanë shpëdon Allahu na zogja. E këtë bashap Allahu ta zogjeni. Do Allahu do të thotë disa njerëz kanë se ti kancer soq Allahu, kush kancer soq ata. I doin disa zotat aty siç doin Allahu. Atë shpjegimi i vështirë ajë. Ata e doin Allahu Po dojnë atë sotjet që dojnë Allahun. Dhe kjo i ka shësuar Allahu ta Allahu. Ti bashkëri. E nuk e ka njesu Allahu lëshuri. Në shpjegimin e dytë, ata kanë dozot të tjera përveç Allahut Azza wa Jell. Edata ç'i shëdojnë të semtoftë zotër tëve, zotëneve, që janë, afta e dojnë zotat e tyre. Në dy shpjegime janë të bëu dy komentet për jaetin. Njëni koment, i pari është se Atë kjo është shpjegimi i jashtëm i ajetit. Domethënë që ju shihet konteksti i tij se atë kanë një atë se lutishërojnë Allahun, dhe ajo është shuçëria i shëshërojnë dashurinë. E doin dhe sot zotrat që doin Allahun. Do thotë me dashuri kur ka ndosh dikant, shedoin Zotin, ka boshë she dikash i sul Allahut. Apo et i tharim, po shartsen dashuri nuk e ka ndar Allahu, nuk e ka nesim. Se ka ndosh edhe dikant tjetër, po vetë Allahu po ka ndosh al Allahun. Mendi dyt, arset di, di son yes i dojnë zotërat e tyne, qysh muslimant e dojnë zotën. Mesh muslimant, për dojnë edhe në më shumë Allah, më aso që. Qysh komejti i dy. Komejti i par, është meja afrë, qka kuse, pëllqerë, thjeshtë, me tekstit e ajetit. Dhe sa të partë, atatë cëllet kanë thonë se nuk e ka komejti i kështo, kanë thonë për shkakë se nuk ka mënsi njëzit bedash me joftë Allahun dhe bedash dikant së kur dojnë Allahun që atë e ka ndash dikantë së kur Allahun mujnë me ndash veshkur se njohi zotën që Allah e ka ndonë kuptimin e dujtë ayetën që Allah Azza wa Jalë mundë të bashkimi e dujë komikërë që Allah Azza wa Jalë të fërë për njënë që të cilët e ka ndash Allahun për asë e ka një uftë që pas të e? që johi e mirë Allah që zë që i ka batë që ata me ndash të dikant tjetër që që që që e ka ndash Allahun që që që që q këtë vanë ty mangësi në dashëri, e pastaj të mundët mundësh me, de, me, me, me debjuë me dash dikantë që që danë Allah. Kërë ndryshe, si kur njëshma Allahën mirë dhe me eva dhe sesit e ti, nuk ka mundësi ti me dash dikantë që danë Allah. Nëzor. Nga se këtë mbronë, nga kjë loj, nga i dhujtaria. Mbronë nga, nga i dhujtaria. Dhe dashëria ndohet në tre loj. Në islam. El-hubbu Fëllë. Rëtoj, të shuriyya par Allahun azzajal. Në të skotkejshë as-zhan shriak. Medash par Allahun azzajal. Dhe kësh prejkë njërën me mët fort at islamit. Shka fan për nga në bëhi sallallahu a sallam, alhubhu fëllë, walbubhu fëllë. Të shuriyya par Allahun, ande uqeyta par Allahun. Në të shprejën me mët fort at imanit. Dhe kësh prejkëshët këshë bëh islamit. O problem, në islamist, <smus> al-hubbu <flaws yapa hermano> ma' Allah, me dashët ma' Allahun, me dhona Allahun, a me bashët ma' Allahun edhe në dhikënësirë. Shqia është hajë dhikëtariqë. Dha shuriha të rejtë, atë nësë fa problemë, islam është të lihëmë dha shuriha në të shmehë. Që e kënë njeriqë, zemë në ti, dha shuriha në dhikë brindit, imanës, më dhikëmiës, më dhikët, më dhikët, më dhikët, më dhikët, më dhikët, më dhik nuk e ka lën dashurinë ndaj Allahut azh. Nuk ka problem. Apo kur je puna me zjell, e zgjidh familjen, ja atë që ka thonë Allahu. Në rast ke dëmton atë dashurinë, çike Allahu na gjemë përmendin thonë që prillojë me zjell ku duhovën, kur ti je në moment me zjell, vë dashuria hyjtë ndaj mëkatet, do të thonë la an ordin Allahu thotë që është një lloj që edhe nëse pendosh kur momentin ti ke kaluar atë natë me këtë dashuri e ndon e kanun se ke barazum diçka se ka kaluar me të shkriti te Allahu Azza wa Jalla. Lekë jom priatet aty llojit të çikut vogël. Ne se vrim çashto, zëdon te kan bash me Allahun, pastaj i bën frikësoj, ose presonte ai, atë që shpresohet te Allahu dhe frikësoj nga ai, nga ajo që frikësohet njeriu prej Allahut Azza wa Jalla, atë i ka bëu Allahu çirkuneman, pa se ne profet Allahu Azza wa Jalla, më këtu. كثير رحم الله يسلط الله حال المشركين به في الدنيا وما آله في دار الاخره حيث جعلوا لله اندادا قد الله عز وجل قد الله قناј për kujtonive gjëndën e mushrikve në këtë botë dhe pëfundimin e tyre në ahiret se si ata Allahu fazzel ishte syrun duke i dashurur ata në të dashur siç ka thënë Allah e amthalen wanudhara yabudunahum ma'ahu wa yuhibbunahum ka hubbihi A dorojn bashme Allahut e takan, edhe dojnë ç'është çuçi dojnë Allahun Azzawejel. Falem komentuesi tanijes, e ta ndosht Allahu Azzawejel, dhe nuk në pa bot dobi tani xënë. Çka mbet për ata të cilët dojnë tingant më shumë se Allahun Azzawejel, dhe hiç nuk e dojnë Allahun Azzawejel. Është mushrik. Po mushrik, pagan, po dojnë Allahun Azzawejel. Për boj një badet, për bashkë më Allahun e të një kanë qëtër, dhe në pagamë, dhe Allahun nuk e farë. Që është hukë më atyjën e të cilët, asë që edojnë Allahun, asë që azërojnë atë. Ashtë edhe ma i keqë, që i guzëku frityr është ma i malë se i këtyrë moshtërit dhe që ka poftetë Allahun, në daj për atasëko të shënë që janë pagamë, ma të mëllajës e saktatë që i ka përmejnë ابو مالك النشجعي ابو مالك النشجعي أشت... فس... <تصحيح> في كوفه سنتك 24 هجري اينا بريدي تي بريدي تي هو طارق بن اشم ابن, إبن مسعود الاشجعي قد المسلمين سي بريك تي كاتنسمتو وجهالي اي تي قد كاتنسمتو قد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثون النبي من المن قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله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 وهسابو على الله عز وجل اللذاريات بيت الله سبحانه وتعالى نتو يا لا اله الا الله نوك لوكش تدبشم پرديساتي نوك مهون حتى تشاذرو پر وشان مهون نسه تي نوك مهون كفرن و شيخون اتيروا نتو ا بسون كجيوس بوق نوكي بينو نو يلوحاتش Dhe nuk eNet nuk e segue, mi umaine hugeek o drop one cam vndi oil ala illa Laha, soci mlance is dinten e infini, nuk me faqe indi allila Allaallaha, fapa cha haク finalsji e dia qesun iq Nuk e Ruzadwa Nuk e Pandob i shiun dutu id e kia aveit? Nuk e Ruzadwa Nuk e Dien nuk e resisti Nuk e RD nisk e Madhon pendi illustrazhi e dalда Laha lailla no еть qesi dinten e presci e Iq e Dien nuk e Blasa f oresilihq abidhim qe yune qesuar nuk e trafeyeklaPuhal qe prqeistore Allah Heishtja me heisht, apo i luhat shumë. Ko mu si me kon hak diska pritune? Ko diska mu mu si me kon me pos hakna të shken të thongë të, të, të tjirë? E gëndë, nuk vëndu bi fjallë, e gëndë, nuk vëndu bi fjallë, e gëndë. Nëse ti, luhatë shumë këtë fjallë, dhe dushënë, ko mu si te që me të bodamë dhe dukë? Ko mu si me kon kryshtatë në hak? Apo fjallë e dikujtë, o përshënë se këtë vëtë fejtë janë të vërtejtë. Nuk apo, yawdi, yawdi apo, apo, apo semine, Zenjariu, edhe e vuditën të vërteta apo edhe lindosi të vërteta apo demokratia e vërtetën atë lutim do të bëjsha la ilahe illallah tush atë xhihul semine rahime allah tim kom mundi apo ndësinëriu që lëfar katë fjalë luqi bandovi qalla allah nuk kusht musliman ai shtat e audi të krishterë janë fenë drejt e ka dorë prefesë nasa vetëse kamohu aje është të dyshuën në këtë fjallë. Nëmë tëtë, mohimi të të bekonë me bindje dhe pakur farë dyshimi se gjithë ata që adhërojnë, përveç që Allah të gjekë kanë, kanë, kanë bëj i dhujtari dhe se për ata është kërës njëm dhe gjëhënejmë. Pastaj, përveç kësajna, përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç përveç p Një ndalu jahë po e ti personi, po bo muslimani, edhe më ndalu jahë po i kia dhe pësuria ti, të atje të rëjdo të këndë me vë huwa, të që azurohet përveçhë Allah e përzojtë. Se të të përharu me malu, ve dhe mu këshë e banë të të që të dhëllë, la ila illallah. Pas të i po honë të që azurohet përveçhë Allah, ti persone, përkta, ti personi bod haram pësuria. Nën të të të të të të të të t Nuk lejohet vrasjeti, a as, le aska e pasuristi, nuk lejohet shkakuse ta hi me këtë në islami. Në të të njëzëve, njëzët në dy monyra, në bod haram pasurija, ose gjokë i tyna. E para është me islami. Dhe për në gëmëvejë sallallahu sallam e të definume të të të hadisë. O njeri të të të lea ila e lëllaha, në që hëmët rasulullahu lëllaha, ta hi në islami, gjokë i të gjëzbojshin, atë leo punsimon me varet. Dhe varet sa shumë ka të vërtetë, ka çfarë përgjegjësi vend deri ti. Dhe pastaj llogaria mbëhet te krahata Allah e Allahu Azza wa Jalla. Nëse jeni munafik, atë s'ka të qasë, atë ka pasme zemër, atë s'i menat, atë ka pasme zemër, është për froj. Po, kur hyn në Islam, duhet kjo fjalë. Si do thot njëri këtë fjalë, dhe ban hyn në Islam, gjohu te përgjegjësia e tij vuan dalun. Dhe sa çafirit e tjërëve të bonë rëkëveçëm se me marvejshë. Kërënë në marvejshët muslimonit, apo në besënë muslimonit, ose në arpo shimë me muslimonit, në dhërëku, asuritëa, në dhe di ti, vërënë të ndalëut. Në në qëtë, dëmë në njërën njërët që bonë, një është me të dhërëp, a i është islami, dhe dhëjta me marvejshë. Mirë, kërëtë banë e me Jo me të gjithë, apo me hindusë. Do thënjë në fjallë, këni një slëmë. Mi pa e fjall, bën qir, kje që atëtë këtë fjallë, pas taj bënë lojë qirë, kur këtë të që këtë prej fejes, ke fjallë nuk e më brunë. Shra kësë është bomur tërë. Edhër prej fejes. Dhe ki këtë fjallë, ashtu e zanë, ashtu e pranunë. Po të një të në kohë, ashtu i bosh shimt ka ladhë më njërë tjetër. Ose ku ufrë <coughs> Atia pengon do të bëhet haram pa suriyat e xhogu i të bëhet haram kur ai vë gatishkur dhe kufrit se nën e la la, ka bë. Nikon e Abu Bekrit Radiullahu an nuk u ka bë të thëjë la ilaha illa allah, kjo recit ka lësur Abu Bekrit. Sa të kan çishë e kan thon. Prandaj Abu Bekri kur ka kërku pendimin për tyne, nuk u ka thonë la ilaha illa allah, sa kujtë çe kan thonë çan la ilaha. Shirku dhe kufri i tyne ka çe i të, të tërkon. Ai ka kërku aty për pendim nga veprat që kanë të bë, po Allah xhokin e tyne. Në të gjitha kërkohet prej judisë dhe krishterit, atij që është musliman, do më hin islamin kërkohet me famën e Allah. Allahu do më mohuat të çadurohet përveç Allahut asgjë dhe me këtë do të pasurija dhe xahu edhe deri te haram. Po? Para të çikosh si musliman, pastaj ka dal prej fejes me nimetit dhe aty kërkohet musliman bashir po ç'është e vogël. Dhe këtë çikun islamin e Teymi rahimullah e an pyetën për fatat. E kanë pas një problem nuk kanë ibn Teymi's famë Allah me fatat se kanë hapë, kanë pranuar islamin. Kan thon, jolesh edoshmit. Kan thon la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, ama sheria ti çikon vot. Kan thon, na junbomi kanunit thon Gengiz Khan. Kan. And u keep the sheria of the. Mi bëna një musliman, e gafon fjalë la ilaha illallah, kau kan thon dan bon sechat, the bodies of sina, te islamit dhe kjo i ka shih musliman dyshim. Pejgamberi ka thon mos me luftu ata se te fen la ilallah. Mi po sheria ti pronoi muksi, kan kanunin e vet, ligjin e vet. Çka bëhet me ta? Te Çikulli Islam nuk ka dhan fatfar. Pastaj thot Çikulli Islam, nëse suidan kitali të tatë të kanë pitë të tatë, kulluta ifetin mimtënia të altezamin shera'i të islamit të dhajra, min hëulaj qomëu gënhim fë në yajbu kitali hatta yatesim shera'i u. Stop grup. Stop pa për njerëzve, çop pengot ndalet dhe nuk vepran, nuk i përmbajnë ligjet të islamit të jashtme çarta që i shohim nga mazia e zehatit e ajërimit hazi min ha ulan kaptan yas pembe patata apo ganim apo prenjes veçir jo prej tatara te innehu yajibu qitaluhum li gohu nufta kundatila hatta yaltazimu sharaia deysa qadat banon sharaia ma imkanu ma zaalika naatiqin bi shahadatayni wa multazimina bi sharaia eda nse jaqka dheshmoin dheshmin mundi dheshmit e jasqala se nuk pa falon që vuakti i të profetit Allahu, ne sumameli dhe sti dërguar këti. Këti, dhe mundova të se ifeq të dy dëshmit, po janë ملتزمين bi ba'dha sharai, edhe ju përmbajnë disa ligjeve të shariatit, nëpëru pranojnë u përbajt këthela. Këna qatla Abu Bakr was sahabatu radiyallahu anhum man'i zakat. Ashtu siç i ka lëfuar Abu Bakri dhe shoqët e tij, ata të se nuk pranan me dhan zakatun. Wala hadha ittfaqa al-fuqaha'u ba'dahu, naktan kulshi dietart që kanë or pas tyre qal fa ayu ma qaifatin imtanaat ba'd salawatil mafrudat tot çdo pol enjaza po grupe nje që ndalet nuk i përmbahet pesë kohët namazit që janë obliguime apo awisiam apo axerimit awil hajj apo haxhit awil itzami tahrimid dima apo nuk i përmbahet ligjit islamet që është ndaluar xejt xënderve ja xokut muslimanëve awil anban awil khamr apo ç'është ndaluar me vjedhja apo flashtiqja e pasurisë të muslimanëve apo nuk ju ndalohen dal nga alkooli au al-maisir apo nga bejozu apo nikai zawati al-maharem apo nuk ndalen nga mateza të afër meva që islami e ka ndaluar au al-iltizami jihad al-kuffar apo nuk i përmbahet ligjit për mi luftum çafirat domethënë nuk i përmbahet rrymëllos islamit as jihad i au gairi zak min al-iltizam apo diçka tjetër nga u hajibati diçka prej obligimeve të fesë Wa Muharramati apo nga dalesat e fejs, Alleti la udrën i ahadin fi juhudiha o tërkiha, E që, pra atër nuk ka arcija s'koshit si i mohën, apo ilen, Alleti jakfuru l'wahidu bi juhudiha, E me tësila nësë dikush pre njerëzve i mohën dhe në dhe në pre fejtë. Këmë dhënë, Një do dhejgëll islamit që ka është prej obligime o për dhe në dhe në dhe në dhe në pre fejtës, Nuk përmbahat asaj, Nuk përmbahat asaj, ka ka jo grupa sa ipoka pein taifet e mimentyat te qatel alia wan kanet mokinra beha shaxs e pala e cila nuk e vepron nuk e permbohat ligjit islamit dhe lufton lufton luftohet per u permbohet aty ligjit doin kanet mokinra beha ana se thot ne se thot zaqat e çfarse po nasi permbohemi me sajna bon grup taifaga lufton drejt aty freta opzesa وهذا مما لا انكشف حتى حت... في الايام ال20 وان كانت مقرره بها اذا نس برانن وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء ان النكني يثق خلاف مثلا مصبيته ميسر العلماء بينك تشاشا مقيتيان كي باطيم باسيتو وهذا وهؤلاء لك ثانيه تسلت لفتوه مثلا اي جروب سا نكي بومبا ني رغوله ني ريجي بري ريجابيت الشريعه اذا نس برانن zat haule nda muhaqqitin katafat katnyars tek dietarç që korrigjojnë shkaftë sakt dhe nuk është e saktë dietorët e vëj domethënë dhe, dhe subimenzile til bugati kat duk janë në shkollën e aty rebelve në thot ndodh domethënë se ikan ndodh zaten historisë musliman mushu kundë një ulhej si musliman jo për punën e ligjeve atë shariat aty u jo përmbahen ligjeve dhe ai jo u përboi po thjesht nuk e dojnë atë rhes nuk janë të nas me ta dhe dojnë me ndruq dhe ajo kundër tij doin me heq me luftë tja Arabel ajo në Islam i thënë boga do dat një çunku të xhalifës xhalifi e thënësh musliman tretë i kohë në ditë apo përçi diçka në çun me luftu kundër tij tja boga kanë musliman po janë rebelu kundër xhalifës dhe këto luftohen dhe kur zgrot vriten do apo këto njerëz nuk plaçifiten asuria këtyra janë ndalur do të thonë ka dal preferes janë çuish kundër xhalifës 11 syjeti përmbahen drejt thjesht halifën e dinë me 60% e 60%. Tean janë rebelu kundër halifës. Dhe tash ushtria e halifës kur i lufton turian, e lufton si të rebelu, nuk i lufton si xavirë. E lufton si musliman. Në top kur thitë ndasë, ato shkaf vrinë prej hyne, ishin vërorë muslimanëve, pasurinë e tyre nuk e prekin, ndërën e tyre nuk e prekin, domo ana, haramajo. Meza ata musliman, anëse kan borë rebelëm, po mbesin musliman sot do më thon këto nuk e kanë këta cilët nuk i përmbohen ligjit islamet. Kjo po janë apo një grup që nuk i përmbohen. Pastaj halifia e lufton që miu përmbojtat atë ligj. Këto nuk janë atë shkollën e Bugadrave, ë, rebeluzë. Belgun kharijun anil islam, po kanë të dalur nga Islami. Ju thon si çka? Ju thon si vurteda, si jo musliman. Ne shtokave grup e Bugadrit e radhiyallahu anhu. Don të thotë, ata të cilët nuk i përmbohen ligjit islamet dhe luftojnë pastaj. Edhe nëse e pranojnë atë, po nuk ju prano nuk e, edhe nëse e pranojnë, po nuk pranojnë me ju përvojt me dhënë për shembull zecati, siç kanë thënë kur e bëvën ka pas parë tyne, ka dhënë hafazë zecati pas ajo. Si përvojë me këtë. Ja ka marrë buqë krimë më zor i ka luftu, po kur i ka luftu, nuk i ka luftu si sistemi. I ka luftu si sistemi, dhe për ta kafjalën i mutëmia rahimahullah me kat kropos konta po vendoi subhanallahu ma ونذهب ان شاء الله <سؤال> الى درسنا الى درسنا وادويه